عوذ بالله <تصفيق> نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اعصياننا وسيئات اعمالنا لا يهدى الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله واشهد الله <تصفيق> وصلى warahmatullahi wabarakatuh. وريد الحق لينا على من لا نبي بعده وعلى اله اصحابه ولاه قال الله تعالى في كتابه Ya Allah di sana Tuhan Allah akan bertolak tinggal tanpa turun hujan bagi umat Muslim. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan teriak teriakan di hadapan Sahabat Allah dan teriakan yang lain. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wanahmu Al-Malik min al-Sahibin was-Samirin." Alhamdulillahilahim. Bagi umat Muslimin yang amat berharap kepada Tuhan, Alhamdulillah. <tuh di sudi kita dapat kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala masih dengan memberikan kita berbagai nikmatnya. Maka semoga dengan nikmat Allah telah diberikan kepada kita masuk untuk mensyukuri mereka. dengan jalan kita berusaha untuk mentaafi Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> selaku yang telah memberikan nikmat kepada kita hadirin jemaah alhamdulillah kita masih akan melakukan peranjian kita yaitu maka kita mentahas aslam sa'ad tanda-tanda tentangnya -tanda, di kiamat dan masih tanda-tanda kecil. Assalamu'alaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Mungkin beberapa pertemuan ke depan ini tanda-tanda kecil ini akan habis. Ada 40 lebih tanda-tanda kecil di Tetapi saya tidak menyampaikan 40 lebih tersebut. Karena E, dari empat puluh itu banyak juga yang tanda-tanda yang merupakan yang terbaca di alam, seperti yang pernah saya sampaikan adanya api yang mengepung kahiyar e, beraspal. Nah itu contohnya. Jadi saya fokus pembahasan ini mengambil tanda-tanda kecil yang menunjuk fitnah-fitnah atau kerusakan-kerusakan ya yang banyak digambarkan oleh Rasulullah menjelang datangnya hari kiamat. Kenapa kita perlu membicarakan fitnah-fitnah tersebut? Sehingga dengan kita mengetahui, kita akan selamat daripada fitnah atau musibah tersebut. Dan mudah-mudahan kita bukan merupakan bagian daripada fitnah itu sendiri. Ya, itu harapan jadi setelah tanda-tanda kecil ke depan beberapa pertemuan ini kita akan memasuki tanda-tanda besar 10 tanda besar datangnya dari kiamat <tuh> nah, Kita akan melanjutkan pertemuan yang keberapa ini? ya 15 tanda-tanda kecil yang ke-28 Tanda-tanda kecil yang ke-28 itu masih ada hubungannya dengan yang kemarin, yang ke 27 Masih tak akan terkait. Dimana yang kemarin itu, gambarkan Qur'an akan hilang. Ya, Qur'an tinggal tulisan, Islam e, tinggal namanya, sepi daripada ke -27. Ya, dan ulama-ulama e, ketika itu sudah jahat manusia di kolom lain. Ya, karena waktu kemarin itu terbatas, eh pembahasan tadi dekat-dekat. tadi nah, kaitannya adalah yang kemarin ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi menggambarkan seperti itu bahwa Al-Qur'an itu tinggal dunia. Ya, sementara pertama kita quran itu petunjuk yang menunjuk jalan seseorang hari ini telah ditinggalkan oleh manusia. Maka pantas manusia hari ini hidupnya tidak dipimpin oleh cahaya petunjuk. Maka kita bisa menyaksikan Kerusakan dan kerusakan itu terjadi di mana-mana. Jangankan kita, jangankan kita masih berunding dengan Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak dibaca dalam Al Quran, dia tidak, tidak mengerti apa itu iman. Nabi, apa kita? Ya, sebagai penafsirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat as ayat 52. Wa kadza lka auaika ilaika ruham min 'ilmina ma kunta tadri tadrimul kitab wa lan Ya, dan demikianlah kami turunkan kepada ruhul Quran itu wa'ikal ammat. Yang sebelum Al-Quran itu turun, ma kunta tadri man kitab wa sebelum Al-Quran itu turun, kunta menjaga Al-Qur'an. Ah inilah. Inilah hari ini telah terjadi. Ya, kerusakan di mana-mana Al-Qur'an -mana itu ada momen orang membaca Al-Qur'an. Ya, pada Al-Qur'an ini bacaan ya, bacaan menjadi kebiasaan harian mestinya, karena dia tuntun dan tidak cukup hanya dibaca dikaji pengajian, di pengajian-pengajian di manjelis-manjelis pahalim, karena dia itu petunjuk, dia terserangi dan Quran ini nanti saudara, -saudara sekalian, hati-hati ya Quran ini nanti, kita akan diminta pertanggungjawabannya Allah bertahankan Quran ya ini Allah uh, abadikan ya, dalam surah Az juhru ayat 43 wa innahu da zikrullaka walikawmika basarufa us'aluhu Al-Quran itu merupakan sebutan kemuliaan bagimu Hei Muhammad, dan bagi kau ini Basalman Us'alun. Dan nanti kau akan ditanya tentang Al-Quran ini. Kita akan ditanya tentang Al-Quran ini. Ya. Nah, jadi itulah peringatan Allah subhanahu wa taala tentang Al-Quran. Ya. Nah kita akan lanjutkan pengajian kita tanda-tanda yang ke-28. Ya. Punahnya orang-orang saleh. Punahnya orang-orang yang baik. Ya. Ini diandalkan. Jadi setelah seperti itu gambaran ya, yang terakhir kemudian punahnya diikuti oleh punahnya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ya. Nah ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu yang wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadisnya Sahih riwayat Al-Bukhari Jadi Rasulullah sallallahu bersabda, "La taqumu sa'ah hatta ya'dul Allahu sharitan, hatta ya'khudha sharitan min ahli al-ardh. Fayara biha ajajan, la ya'qulun 'adaba wa la yunkirun al belum akan terjadi hari kiamat Hingga Allah mengambil Orang-orang yang baik Di antara penduduk bumi ini Coba bayangkan Ini kata Masyumur, kiamat belum terjadi Sampai nanti Allah Mengambil satu persatu Orang-orang yang baik itu Daripada penduduk bumi ini Ahli Allah Yang tersisa nanti Orang-orang yang jelek Orang-orang yang buruk dan orang-orang solehnya sudah dilampaskan oleh Allah di akhir. Ya. Ini hadis sahih. Bisa kita lihat keadaan nanti kita bisa cocokkan dengan keadaan. Ya, kiamat itu belum terjadi sampai salah satu tandanya ini, ya. Allah akan mengambil orang-orang yang soleh dari penduduk bumi. Fa yabqa bina ajaja yang tersisa orang-orang yang nista, orang-orang yang buruk, yang jelek. Dan kemudian orang-orang yang buruk itu La ya'arifuza ma'arufa wa la yikiru tamukau Dia tidak tahu mana yang baik Dan tidak mengingkari yang bukan. Ya, Tidak tahu mana yang baik Dan tidak mengingkari yang muka nah, Sudahkah zaman itu terjadi mari kita buka pasang Kita pasang mata kita baik-baik Orang soal yang satu pulih satu kalau kita hitung ulama-ulama di Indonesia ini, ulama-ulama yang namanya dihitung sejarah, yang terkenal dengan perjuangannya satu persen sudah ulah diangkat. Ulama yang berani berbicara, berani yang lurus, ya, diangkat oleh Allah. Orang-orang ya, alimnya diangkat oleh Allah, dilamparkan oleh Allah. Sehingga orang alim ini jumlahnya tidak sedikit. Semakin dekat. Semasa dekatnya hari kiamat semakin banyak orang-orang yang buruk. Ya, maka ketika itu orang-orang buruk itu tidak tahu itu mana balik, mana sebaliknya, dan tidak mengingkari kemungkaran, malah sebaliknya, ya, malah sebaliknya yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Yang baik dikatakan salah, yang salah itulah yang baik, dan tidak ada orang yang meluruskan semua orang hanyut. Kenapa orang-orang solehnya sudah batal apa, orang-orang jujurnya sudah batal diangkat dan Allah sangat tahu. Sehingga keadaan itu rusak. Ya, dimatikanlah orang-orang soleh. Dan apa? Dunia sudah rusak. Maka orang-orang shaleh diwatakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dalam pembahasan ini keterangannya bahawa Orang-orang shaleh itu diangkat yang pertama karena Allah cinta kepada mereka. Cinta kepada orang-orang yang shaleh sehingga diselamatkan dari menang fitnah atau kerusakan yang terjadi di atas dunia ini. Hika orang yang baik diambil oleh ya Allah. karena Allah cinta. Tidak dibiarkan berlama-lama hidup rusak di atas dunia yang memang sudah rusak. Tak kenal manahan, tak ada mana batin. Hidup di dunia yang serba keras, ya. dunia yang serba menghalatkan semua cara. Latar Allah saya diambil diselamatkan ya, dari pada terusakan. Nah ini ada hadis, hadis ini sahmin, diwajibkan kepada umat Muslim. Pada suatu waktu ada para sahabat, nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini Abu Bakar. Dalam riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mereka duduk mendadak Rasulullah ketika itu mendadak lewat orang-orang yang sedang menggotong mayat. Melewati Rasulullah sallallahu alaihi Maka Rasulullah ya, mengatakan ya mustarihun Marah ada di janae lewat di depan kami satu jenaga kemudian Rasulullah mengatakan Musta'rohun wa Musta'rohamin yang beristirahat dan yang orang lain beristirahat daripadanya apa Rasulullah mengatakan Musta'rohun ya wa Musta'rihamin. Orang yang beristirahat atau orang lain beristirahat daripadanya. Sehingga sahabat bertanya. Hamba Allah yang fadil, hamba Allah yang banyak dosanya, maka ketika itu, oh, entah kalau dia mati, orang banyak itu beristirahat dari kejahatannya. Ya, orang banyak dari beristirahat dari kejahatannya. Demikian juga Tempat ketika lingkungan dia hidup. Ya, wajiblah negeri kampung tempat dia. Tinggal beristirahat, tidak ada lagi preman bila jalan berjalan, tidak ada, tidak ada lagi orang yang suka mengusahakan orang lain tidak pergi denganmu. Bahkan tidak untuk di situ dengan semua wasadaru, waswaf, pokok-pokok pun itu, bahkan bila kerbau yang melata, ya itu beristirahat daripada dari kejahatan orang kajir kalau dia mati. Ya, maka kembali kepada hadis tadi, pulang nama orang-orang soleh itu diangkat kerana mereka kembali kepada Allah itu karena Allah cinta kepada mereka. Karena keadaan ketika itu sudah besar. Ya. Dan yang tetinggal adalah perang-perang hajin. -perang maka ketika itu orang tidak kenal malam hak, malam hajin. Ya. Dan tidak mengingkari mana kepadilan soakan yang ada di balik. Ya. Yang wajil dianggap hak, yang wajil dianggap wajil. Inilah zamannya. Ya, inilah zamannya. Ketika kita mengingatkan mereka dengan al quran ramai-ramai kita disalahkan. Ketika kita mengajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada aturan Allah, ayatnya jelas, ya. hadisnya jelas, harus berbuat seperti ini, seperti ini maunya Allah, ramai-ramai orang akan mengarahkan jari-jari. Tidak -jari oh, benar, benar itu. Nah sementara yang menurut Quran, menurut Sunnah itu batin, ya orang beriman bebas diri daripadanya, itulah yang demi pembicaraan mereka. Ya, alhamdulillah menjalani. Inilah zaman yang sudah terjadi apa itu banyak manusia murtad. Kemudian yang kedua diangkat ke orang-orang soleh itu lebih awal, ya. Selain pertama karena Allah cinta diselamatkan daripada fitnahnya dunia, yang kedua diangkat ke orang-orang soleh diampunkan orang-orang soleh lebih awal tiadu. Ya? Karena apa? Allah juga tidak ingin orang-orang soleh itu terkena azab bila azab. diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. sebab ketika azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya akan kena. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal uh, ayat 25 "Wa sabu fitnatan la musibanallazi adzono minkum khassah wa a'lamu anna Allah hasib." Hati-hatilah kamu kata Allah daripada azab Allah yang kalau azab Allah itu turun tidak semata mengenai orang-orang yang berbuat jahil orang yang baik pun ada terkena. Nah hadis ini kalau kita periksa kita pasti akan dikasih diluncurkan ketika membahas tentang masalah amar ma'luh lain hukum mengajak orang berbuat baik mencegah dari yang hukum. Jadi dikatakan kalau keadaan sudah rusak, yang ada itu orang-orang jelek, tidak kenal mana yang baik, ya? dan tidak menginginkan yang mungkar bahkan dibalik yang mungkar itu dikatakan yang baik. Nah, kalau masih ada sisa orang-orang yang baik, bicara kita, jangan diam. Masih ada segelintir orang yang baik yang kenal kebenaran, yang masih takut kepada Allah, tahu ada kebatilan, ya? tiga cara merubah kebatilan dia dengan tangan kekuatan. Ya, kalau bisa punya kuasa. Jadi presiden, masbahatkan itu taat kepada Allah yang jelek-jelek berangkat berantas batman itu. Seluruh dialah presiden. Jadi lurah sajalah. Lurah yang takut kepada ini semua diserahkan kepada ulama. Kepada ustaz, kepada Ubaid. Ustaz Ubaid ngomong di Mina Akbar, lehernya pun terkurat. Oh, Tapi yang punya kekuasaan itu diam. Yang Dia enggak bisa memperhati. Sebab kalau kita yang mau lurus kita disalahkan. Apa saudara? Kalian sebagai apa? Kami ini pemegang otoritas nah. Iya Tahu pemegang berkuasaan Mestinya tahu yang ungar Terubah itu yang ungar Itu baru pemimpin yang benar Tapi hari ini tidak Ya Hanya bicara dengan orang-orang Kumur-kumur Tidak jelas Biasanya juga tidak sebut, sebutnya tidak jelas juga. Ini kalau dia takut kepada Allah Bicara yang lantang Tangannya pada umur umur itu. Abang betul tak malu dengan seorang wanita wanita berani membongkar proyek terbesar BTS Asia Tenggara perempuan sebenarnya dia tak layak disebut wanita, lizar itu kan laki-laki sebetulnya wanita yang berjiwa laki-laki. Tapi hari ini dibalik banyak laki-laki yang terpental nisa wanita, ya sedia tak berani bicara saja tak Itu perlu kita ajung di jempol. Ya kita subyektif. Kalau benar, kita katakan benar. Ya. Nah, ulama orang Ustadz selalu murung, berotot-otot urangnya dibimbar. Kalau yang pegang kekuasaan dia tidak tahu, apalagi ya, menutup sampai mati. Tidak mungkin. Dan itulah keadaan ini. satu per satu orang berotot-otot jadat pindah bicara tidak memutang mati. Mati yang lain mati. Sehingga nanti yang tersinggah orang-orang jelek kata Rasul. Kauh bintang bintang. Jadi ya? kalau merasa punya kekuasaan sebagai apapun kita jangan diam. Manfaatkan kekuasaan kita untuk langkah langkah normal dalam hidup Kalau punya kekuasaan, kalau enggak bintang. Boleh dibinara. Ini biasanya kerjaannya buat guru Ustaz-Ustaz jadi, ya, mungkin kita tidak dari kampung, kita tidak dari kampung. Ya paling tinggi kita orang sebab kalau kita tiang, doa kita. Ya, paling rendah kalau tak mampu, ngomong pun tak bisa, membenci. Jangan ikut pun tidak Jangan mau lugu. Kalau diminta dana apapun, beri dua rupiah. Jangan jual lima perak. Jangan. Jangan mempunyai kondensi nah, Kalau tiga-tiga itu tidak -tiga ada Ya, tiga itu tak ada pasti tidak ada iman dalam kita Padahal kondensi itu wazali Ada alpun imam Nah inilah keadaan yang digambarkan Walaupun punahnya orang-orang solek Yang tersisa orang-orang yang buruk Hari itu orang tidak kenal mana yang mahrum. ya. yang lebih baik. Ya. Yang begat, yang jelek itu dikatakan baik. Yang hak ditolak. Ini adalah dampaknya. Hak nyata benar ditolak. ya kita bicara apa? Aja -aja -aja. ya Bicara tentang awal dan inilah dampaknya. Ya. Jika ada seorang penyair muslim namanya Syabil Putih. Syabil Putih ini seorang penyair muslim diusir. Dia menggambarkan pengkapan kekhawatiran dari dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Umar itu dan Da'ud bin Malik. Ya. menggambarkan tentang ada keadaan seperti ini, keadaan yang bermasalah. Dan mereka sangat khawatir. Hayya zamanul ladzi kunna muhajirun fi ta'at wa ta fi salat wa su'u. Dahulu bibil haqumaythum bi ijma'ihi wal jawbi dan rasanya malam yang busuk dan jumah kembali itu akan terperah bermaudzub inilah zaman yang sangat kami khawatirkan sebagaimana kehampiran ke dakwah Ibnu Malik dan Ibnu Mas'ud ke Kota itu apa dah berbihil hak bayzub di itu ditolak secara keseluruhan wa jawbihi azamu ghayru qablu sebagaimana yang zahir diterima Orang mati, indah dah ada walaupun yang selalu Kalau ini saja yang berlaku, zaman tidak berubah kepada yang baik. Langsunglah maju itu walaupun perang dimanapun. Biarlah yang mati itu jangan tinggal hidup. Dia yang mati tidak apa. Dia hidup lama-lama, hanya dihadapkan dengan segera. Dengan cara-cara musafir. Langsunglah maju itu walaupun perang Jangan bagi yang itu, jangan disusunkan, dia yang akhir sudah dibawa dosa, dia lahir sudah dihadapkan dengan dosa, luar biasa, inilah sahabatnya, kebenaran ditolak daripada seorang ya. yang batin secara sklapasil diterima, ini sahabatnya, ini bukan kata saya, kata dua sahabat besar, Siapa yang tidak kenal ibnu Masood dengan cemburuanmu? Khabir Malik orang-orang yang masih hidup di dunia namanya sudah surga, ya, para kata yang jumlahnya sekian ribu itu, orang-orang yang masih makan, masih nikah, ya, masih dapur di dunia ini masih dagang, tapi namanya sudah di jannah, ya, tak ada ya Jadi yang ke tadi Ya Yang ke-28 Punahnya orang-orang kolek Yang terpisah orang-orang guru Hari itu orang yang Tidak kenal mana yang baik Bahkan tidak mengingkari Mana yang mengingkari Tidak mengingkari itu 10 Ini telah terjadi Kemudian yang ke-29 Ya Yang ke-29 Yaitu banyaknya persaksian-persaksian palsu. Ya, dan banyaknya orang yang menyembunyikan persaksian yang benar. Ya, banyaknya persaksian-persaksian palsu dan banyaknya penyembunyian persaksian-persaksian persaksian yang benar. Ya, ini kata Rasulullah, hadisnya adalah, "Inna zaika ya'ti sa'ah," ya, di antara akan merupakan tanda-tanda Kiamat sahadat sur, wa'idman sahadat sahadat. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat, banyaknya persaksian palsu dan banyaknya orang yang meninginikan persaksian yang benar. Kira-kira sudah terjadi atau belum? Lihat saja, mulai tidak RT sampai juga nasional. Apalagi kalau jangan memilu saksi, saksi dikipas begini dengan garansi yang... Huuu! Saka! Semoga kamu akan supaya, tapi... Jadi, Paduan itu marah. Paduan itu marah. Boho, boho. Genetasi itu marah. Walaupun kita berlepang diri daripada dari sistem seperti itu. Islam tidak mengenal yang terakhir. Takut. Takut. Karena supaya. Di surat tak di Quran. malah sempat ngomong lagi barang cahaya. Kira-kira saya. Takutlah. Cua-cua cahaya. Hahaha. Mereka boleh membuat baik, tingkatnya lebih tinggi seperti dia lagi. Inofa. Saksi palsu. Ya kan dia di pengadilan-pengadilan dulu. Mulai tingkat RP, sampai nasional. Hanya ingin berpuasa. Dia menurut orang untuk bicara bohong. Jadilah dia saksi palsu. Begitu juga di pengadilan-pengadilan tingkat nasional. Bertemu di lobi lobi hotel. Jadi ya. bertemu ya, dia bukan di warung kopi, lobi lobi hotel berbintang. Jasaan, ya. Tegak ya, menegak hukum, dihadirkan memberitahu. Saksi yang kali ini, ini dia dihukum. Karena persaksian palsu, orang yang buruk, busuk jadi lekar. Orang yang mestinya masuk penjara, dibela mati-matian. Tidaklah dia dengan saksi-saksi palsu dan sebaliknya ya, orang yang mestinya disanjung orang yang benar, ya, bisa menjadi tersakitan, bisa masuk penjara, karena saksi palsu. Inilah jawabnya. Silakan buka sendiri mata Biar kasus saksi palsu seharusnya betul. Termasuk tak apa saya beritahu kasus-kasus kami dan menuduh di zaman berapa puluhan sudah lewat tak apa kita berada, yang mengordena. Padahal tak satu pun lanak, tidak satu pun yang mati di di ini, tapi kami dituduh di mencacat. Lalat pun tidak ada yang mati hadirkan saksi ahli dari matahari ini ada kaitannya dengan hari ini makanya saya bicara kalau sebut nama dokter anders tuan guru deh istilahnya saksi adat hadirkan bagaimana saudara-saudari Berzat berdalam kiri, bagaimana betul kisah, oh betul kisah begini begini begini begini sehingga kami ini tersujud terbudak. Adik berapa kesaksian dari beberapa orang beruntung. Hasilnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini pelajaran untuk kita semua hati-hati. Siapa yang mengusi Allah? memusuhi palsurnya, memusuhi orang yang beriman, yang ingin taat kepada Allah, dimusuhi. Tunggu tanda lainnya. Saya sudah mendapatkan dua orang. Dua orang seperti itu. Sudah mendapatkan dua orang. Orang yang jadi saksi palsu itu pulang ke mata alam. Ketika saya tidak selesai kuliah di tahun, Lengkap dapat. Ya, S1 di kampus biru, kenapa? Kenapa? Agak perting. Ya. Setelah selesai, saya disekolahkan. Ya, disekolahkan dengan paksa. Ya, saya selesai. Keluar. Saya bertemu dengan seorang teman aktivis di Madara. Tak ada Ustaz jawab lagi. Datang ke rumah. Asal pun takal tak dengan si Ustadz, disebut sama-sama saksi palsu. Pukal oh, kenapa? Dia sama saya, sama-sama di BKPM apa tidak? BKPM hilang tidak? Sama-sama kita bersama. Kenapa? Kenapa? Dia nak kita. Saya Sakitnya tidak jelas. Tiada orang gila. Sejak pulang dia sendiri cerita, dia sendiri cerita kepada saya. Sejak dia pulang dari Bima, ya, dia pulang dari Bima menghadiri persidangan itu. Pulang. Sejak itu dia sakit. Dan sakitnya ini aneh. Dibilang gila, tidak juga gila. Bicaranya juga sudah tidak jelas. Cuma orang pun. Hati-hati Itu akibat perusahaan yang panjang Satu Satu lagi, ada orang yang ditiba sini Tinggal di Merah Mungkin ada yang kenal, sebetulnya sebut ramah Ya begitu macam, -macam kita cerita di Namanya dia orang punya jabatan Ya, namanya dia orang punya jabatan Bicara di dijadar orang Sehingga apa yang dia katakan, ku sholala menjadi hukum. Apa yang dia ucapkan, ku sholala menjadi asuran. Di sana orang tentang kita. Saat itu masih, kita masih rajin, kita akan mengandalkan diri keweraan. Apa dia katakan, oh. Hati-hati. Itu orang-orang pesat. -orang Sesat itu. Ya. Eh, subhanallah. Belum sebulan datang teman-teman dari Wera beli bau besar. Itu si ulang itu yang satu pernah kenal itu, dia pernah mengatakan begini-begini tempoh begini, hari. Dia jatuh dari motor, jatuh dari motor, ya, semuanya ini bisa di kembali normal. Tapi satu yang tak bisa kembali normal. Apa yang tak bisa kembali normal? Begitu ada yang mencari hati-hati. Orang yang memufri Al-Haq, dia akan berurusan dengan Allah. Tempat atau lambat, maka hatimu. Takut ya, lagi kepada materi tadi. Banyaknya persaksian palsu dan banyaknya orang Dia tahu sebenarnya, dia bungkam dari ya. waktu malu hak, ya. menyembunyikan yang tak. Waktu malu sehadap terkap menyembunyikan persakian yang benar. Dia punya, tahu sebenarnya. Dia siap. Kenapa dia? Dia takut. Nah, itu juga terjadi bagi saya, terjadi bagi kita juga. Jadi kita, hanya yang berlapan berjuru hanya yang takut. Ini saya bicara apa adanya, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Sulaiman. Banyaknya persaksian palsu dan banyaknya orang yang menyembunyikan persaksian yang benar. Wakit man haqq ini sudah berlalu. Nah, inilah lantangnya. Ya, maka terakhir terkait dengan persaksian palsu ini. Rasulullah meriwetkan satu hadis, hadis besok ini, Wetul Al-Mukhari. Ya. Sahabat yang meriwetkan hadis ini bercerita. Ketika Rasulullah meriwetkan hadis ini, Rasulullah duduk sambil bersandar. Jadi Rasulullah meriwetkan hadis ini duduk sambil bersandar. Jadi seriusnya Rasulullah menyampaikan hadis ini dari bersandar sambil dia berwetah, sambil dia menunjukkan badannya dan diulangi tiga kali. Allah ular bilqum diakbar untuk kabilah. Allah ular bilqum diakbar untuk kabilah. Allah ular bilqum diakbar untuk kabilah. Maukah kamu menunjukkan tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Tiga kali diulang keseluruhan. Maka dia mengubah posisi dari janda sampai mengejarkan umumnya, saking seriusnya. Kata. Maka dasar solo menyebut dosa-dosa besar. -besar yang paling besar, ada tiga yang pertama Alishwabillah siri kepada Allah yang kedua wa'ukukul walizain durhaka kepada kedua orang tua yang ketiga wa dan usur kesaksian palsu bukan dosa-besar -besar, ya bukan dosa-besar-besar dosa-dosa-besar yang paling besar bukan kita pokok sama. Jadi amin amin. Ya. Jangan sampai lafal billah ya. Kita seperti itu. Dan itu jadi banyaknya kesaksian kesatian palsu dan banyaknya orang yang menyembunyikan kesaksian yang benar. Ya. Akhirnya dia merja sampai sudah waktu sampai ke berapa itu? 29, saya tolong ingatkan. Dan saya katakan sekali lagi saya tidak akan selesaikan sampai 20, ya, ya, karena yang sekian itu banyak terjadi uh, kejadian-kejadian arafah. Yang saya sampaikan ini fokus kepada fitnah-fitnah atau kerusakan-kerusakan. Ya. Harapannya supaya kita selamat, ya, daripada kerusakan-kerusakan itu. Nah, Adem kian saja. Semoga Allah merahmati beliau dari hari laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yes. <laughs> <laughs>